перша засуджена, багатодітна мати, за кілька місяців була б на свободі. Софія кинулася переповідати почуте дарці. «Дарочко, поговори з ними, ти ж у них викладаєш». «Обов'язково поговорю, поясню їм усе, але ж чи допоможе?» «Гадаю, мусить допомогти». Нехай звільняють з роботи, Нехай позбавлять диплома, Але ж не в тюрму. Троє діток без матері. Хіба жарти? Щире дар прагнення Пробудити в душах дівчат співчуття, Як не до Іри, То хоч до її дітей Розбилося об заліза бетон Комсомольської совісті. Ліза теж часу не гаяла. Залякала дівчат, що їх можуть засудити за неправдиві свідчення. Вирок вразив усіх. І тих, що засуджували хабарництво, і тих, що співчували Ірі. Вісім років суворого режиму з конфіскацією майна. Наче смерч пронісся над містом. Після бурі, галасу, руйнації настали тиша і спокій. Більш нікого нікуди не викликали. Гучної групової справи не вийшло. Все начебто минулося. Не минулося відчуття недовіри і вини. Всі відчували себе винними. Всі, крім Лізи. Цей день, кожну хвилину якого, кожне обличчя і кожне слово, Софія запам'ятає, закарбує у серці навіки, починався звично. Після другої пари Секретарка директора зазирнула в кабінет. Софія Андріївна. Вас викликає на 16.00 Павло Іванович. Даруйте хто? не зрозуміла Софія. Ви що? Не знаєте, хто такий Павло Іванович? щиро здивувалася секретарка. Це ж начальник районного КДБ. «Добре, дякую», – на пілоті-автоматі відповіла Софія. Вона ще продовжувала на залишкових реакціях усміхатися, а в серце вже заповзла огидна зелена жаба страху. КДБ Ці три літери міцно тримали своїми гострими зубами усе і усіх довкола. Здавалося б те, що друкує зараз кожне солідне видання, ці сповіді приречених, ці репортажі з кабінетів слідчих, ці гори трупів повинні були викликати масову ланцюгову реакцію. Один за одним працівники так званих органів повинні класти на стіл партвитки, і йти не просто в монастир, у печеру, щоб денно і нощно замолювати гріхи свої власні і своїх попередників. Ба ні, жоден не кається, працюють. Чому? Чого їм від неї треба? За що? Що вона могла вчинити їм недовподоби? Серце то стукало через раз, то зовсім зупинялося. Розпочалася пара. Та думки її були зовсім не біля студентів, а там по інший бік муру. Скромно заховавшись на подвір'ї райвідділу міліції, у непомітній двоповерховій будові Дах якої видно було з ганку училища, занешкла наставивши кихті буків.